Andalusen Tri šarta koja koja navodi ovdje to su neka opć, uh, tri opcija šarta uh, odnosno dva su opcija uh, da je, da, je, da je musliman i da je Uh, odnosno tri, musliman, punoljetan, pametan, te šartovi se inače svugdje mogu navesti, bilo koji vrste i bade, što god da se radi, šartovi su da je osoba, da je musliman, punoljetan i pametan. Znači, tak, čak da je ove stvari izostavio, ne bi se time narušili, jer to je osnova da bi bilo uopšte nekom prihvaćen i Pa kaže, prvi je šart, znači ovdje je 317. Islam, drugi je akl, pamet, i treći ovaj, imamo ovdje ovaj, temnjiz, Odnosno, od kada se naređuje osobi, te mi e, spomenut ćemo to povašnjenje toga što znači ovaj, kada se osobi naređuje da počne klanjati. <gled> Uglavnom, ova tri ćemo spomenuti, a onda ovi šartovi ostali koji navodi taharet, e, nastupanje namaskog vremena, pokrivanje stidnog mjesta, e, otklanjane načistoći, okretanje pravcu kiblije i miti. Ti šartove su stvari, to su oni pravi šartovi koji se navode, s tim da se Nijet nekad navodi u farzove namaza, gdje on ponovio išt farzovema i, i šartovema stavio jedno i drugo. <coughs> neki učenjaci, neki fiskni mezevi navode Nijet stavlja ga u šartove namaza, a neki ga stavljaju u farzove namaza. <coughs> a odnosi se naravno na isto. E, što se tiče ova prva tri šarta, ova opća tri šarta, koja se inače spominju u svim vrstama, koji se mogu navoditi u svim vrstama i vadeta, a to je islam i punoljetnost i pamet e, Narodno dokaz za islam je ovaj da se badete ne primaju bez islama uslov da neki znači babi primlje da, da budemo slimant fa intabu ka musalla kao što koranski ajt ako se pokaju i počnu klanjati znači pri klanja uslov da se pokaju misli je udega riječ o mušiticima ili kaže riječ poslanika sa samom hadisom tefko na dei bunil islam na hams Izgrađen islam na pije stvari, kaže, jedna je od njih e, namaz. A, šta je dokaz u tom hadisu? Što se kaže da je islam izgrađen na tome. Znači da bi čovjek, e, e, da bi, znači, da bi klanjao, mora biti u islamu. Znači, ne može osoba klanjata da nije u islamu. Može klanjata u stvari, ne primamo se bez primanja islama, ne primamo se i badet. Dobro, e, a, to da je islam šart valjanosti određenog i badeta, to je, to je, to je oko toga nima razidla, to je jasno ko dan. Onda pamet... I ovdje je vrlo bitna stvar, znači da je osoba kojima se naređuje, koji su obavezni da praktiku i premeniju propise u uslove da budu pametni. Uslove da budu pametni, uslove znači da bi bile, da bili obavezni da i balit je da budu pametni. Šta znači pametni znači uh pod aklo se misli znači uh, dokazi s ovim hadisom poznate Rufi al-Kalmani se podignu do tri, tri osobe jedna od njih je Mejnun hata yafiq uh, uh, luda osoba dok uh, dok ne postane pametan doko se ne vrati pamet. Uh jedna od te tri osobe. Uh šta, šta je ovde poenta ovde je pametna znači u smislu pod pamet što se ovde misli da razumije šer, da, da razumije značenje tog ibadeta da znači da, da ima pamet uh, da razumije šta je nama što se klanja kome se klanja i tako znači da ima znači gdje je ta granca? Granca dolazi kad osoba znači zbog slabljenja pameti malo umnosti Ili, uh, ili kako nekim drugim izra, izrazu nazva gluposti ili uh, i debilstva, ili sad ti terminologija ima razrazni. kada dođe na taj stepenj da razumije, ba, razumije to, šta je to, nama što se klanja, znači ne konta te stvari. On može naučiti, može u praksici njega navest, možeš ga na govoriti da on klanja, da ide, previja se, da ilače, ovako onaka, ali on mi ništa te stvari. Znači kada dođe to stanje da on to ne konta ne razumije, Ne razumije šta je, ne razumije što se klanja i tako, ne razumije znači, zbog slabosti pameti svoje, svejedno znači bila pametna pa poludla ili takva rođena osoba, znači ona izlazi iz, iz takozvanog teklifa, izlazi iz toga, izlazi znači ispod granice, pada ispod granice obavesnosti slijeđenja šerijata. Sad tu znači imamo nijanse određene neko razumije neke stvari djelimično neke čip neko čitao neko neko a ovde znači pa ste ulazi ova zanimam se ba, baš sam učio o tome pisao znači psi ljudi koji imaju psihička oboljenja kada su ovaj ljudi koji ima psicička obavljenja, kada su oni ovaj, obavezni da, da klanjaju, da rade određene propuse, kada nisu, kada spada sad njih odgovornost, kada ne spada, znači, nima i tu određene, određene vrste, klase, kategorije, na osnovu, koji se, na osnovu koji se može razlučiti i odlučiti kada je postoje obavezan, kada nije obavezan. <coughs> Čak to imamo spominuti, učenjaci o tome govorili u detalji toga. A imamo i kategoriju, znači, imamo lude osobe, imamo kategoriju sefiha, a to je malou Sefih iskoristuješ šredskim tekstom, glavno za osobu koja, koja ne zna da upravlja imetkom. E, pravilo ne zna, ne, nepoznanje upravljanja imetka odnosi se na to, da, znači, e, znači ne zna da ga troši da ga ne znam da troši znači može biti može mogu ga prevariti kad troši ljudi drugi i drugo troši ga u haramu nevode što na nima ošća šta je haram šta je halal znači sve jedno je to pa se smate da osoba se fih znači na znači da je da ima određenu dozu malo umnosti a i tu imamo određene stepenosti to je duga tema, ima uglavnom ovaj, ovaj tema pameti i I uslova da čovjek bude pametna, da bi zašao određeni batač, znači ima, ima tu detalja određeni kojim se, se može posebno predavnje držati. Uglavnom jedan od uslova, znači, od uslova da bi osoba bila obavezna da klanja šartova namaza je da bude pametna. Kad kažem pametna, znači da ne, ne, ne misli to da bude inteligentna pametna, da obolazi pecom i da je klikerač i da je genijen. Nego misli, da ima pamet da razumije ono što radi. Bez oba što je bio glup. Glupko točak, mi ću da je razumiju, znaš što je namaz. Znaš što je namaz znaš, treba Temiz koje navodi ovdje, temiz, ovdje se misli da da bude dijete koje nije punoljetno, međutim dolazi u, period, u, u stanje svoga života, u periodu kada počini da stvari razumije. Obično dijete je tamo 5, petu, šestoj godini, sedmoj počini da stvari razumije oko sebe. Kon ta. Iako nema potpunu svijest, učenjacu, većina učenjaka u faklija su odredile da godina temiza od sedme godine. Ostanjače na ovaj hadis. Muru abnaykum bi salat i sebin. Nadređuju djeci da klanjaju namaz od sedme godine. Znači, obavezena roditeljima, a djeca a, djeca, a djeci treba naređivati. Djeca znači, ne imaju grijeha u tome kad nema klanjaju do puno djetnosti, a roditelji imaju grijeha ako ne naređuju da klanjaju. Uh, Učinjaci znači, određuju ovaj temiz. Ovaj temiz ima za mnoge propise bitan. Za predvađenje namaza. Oni koji kažu da djeta može predvaći namaz u uslovu kada budemo mu mejis. Znači, da bude, ima sedam ili, ili više godine. Kažete, mi od 6 ili sedme godine, shodno onom uh, hadisu uh, Seleme. Uglavnom, ovaj, znači, ovdje kažete, zašto naudite mi miza šarta valjanoste maza? Hoće li reći da djete koji je klanio od četvrt-pet godine, da znači da nije temiza oko sedme godine? Ako bi djete klanio od četvrt-petog godine, je namaz ispravan, nije ispravan. Je li valja namaz? Je se prihvata namaz ili ne prihvata? A što od navodite miz? Naći odite miz na odi u kontekstu toga da ga, da mu treba nareživati da klanja. A ne u kod kontekstu šartovoj valjanosti namaza. Njemu, se, njemu je valjan prihvaćen namaz za onog klanja četot pete godine ako zna što govori, što priča i razumije to što priča. Kad počne da razumjeva, to mu je prihvatljivo. I, i, i time se vježba. Ima će inače ina nagrad poslanici punoljetno imače nagradu za to zato što radilo prije puno ljetnosti. U daljom znači ova a, navođenje ovdje u kontekstu šartova namaze u smislu toga da mu se tada počinje naređiva da klanja. A od punoljetni jeste je osoba a, znači odgovorna pred šanu sama za sebe. Eh ostali šartovi znači ovo sve šartovi koji, <kuh> koji su kao neki predšartovi za sve druge i badete, Uh, mi osim ovdje za 7. godinu zaklanjanje, a onda što navodi ude šartove, znači, od tahareta, nastupanje namatskog vremena, pokrivanje sidnog mjesta, okretanje prema kibli, uh, oklanjane džaseta i tako dalje, nit, znači ti šartovi su uglavnom većina fatriha u svojim fiskim knjigama i uh, većina učenjaka o mezemima, znači uh, vraća se na, na ove šartove, čak neki učenjaci imaju i druge šartove dodatne, u ovoj rezimi znači tih najbitnijih šartova. Uh, prvi je taharet, i navodi uđi ovaj kuranski ajat o i da appunto mi na salati o vjernici kada kaže da kunto kada, kada ustanite da klanjate odnosno kada hoćete da klanjate faksi dovuđujete svoja lica odnosno ajetu kojim se naređuje uzimanje abdesa spominju se od četiri stvari koje su ura, u abdestu ajetu ili a, ili hadis kaže la yakbalullahu salate bighayri uh, tahurun kada da ne prima namaz bez bez čistoće odnosno bez abdesa ili bez gusula I nima sumnjaka kod toga, znači da je uslovaljanosti uslo namaza da je taharet. Taharet su ovdje abdest. Ili, ako bila veliki, veliki hades, velika nečistoća, onda onda gusl da je osoba uzela. Drugi šart ovdje navodi do hulu vakt. Da je nastupi namasko vrijeme. I to pojići ma učenjaka. Ako mi se latili do luki šemsi, obolja namaz kada je kada je sunce do luki. Šta znači do luki? Šta znači do, šems? do šems. i šemsi? Obavljajte namaz ili duluk i šemsi? Ila gasek i Na polovini neba ili ili kaj izlasla. Šta? Je do jedno drugo? Znaš što se mislim? Ila gasek i leilu. Glavno činiaciju ovo zato zato zašto zašto zato što ovde navodi ovdje ovaj, ovaj, ovaj sa njim se dokazivat nastupa namaz govoreno svojim ayetom i nem bilo smisla da ga navede ovdje zato što ayet po ovom ayetu znači kompletnom ayetu govori možete govorite ovaj u općino sve namaze ili buhata samo dva namazka vremena tako da nije bilo smisla da navede da dovede ovaj ayet ali spomenu <kuh> jo bolje da je da spomenem na salate kan kantele momin kitabama kuta da za znači, sada nam strogo vremenske određena obaveza to je to kuranski ajet koji govori o ovom pid znači to je treba ove ne ova ajet al nema vezi. i kaže zbog hadisa uh, džibrila hadisom spominja spominjali, u kojem je došao vakt baina hadin kada džibril pokazuje poslaniku sallallahu alejhi ve selam a došao u jednom vremenu klanjao na početku namazskog vremena namaze a onda sutradan došao i klanjao u zadnje vremenu tih istih namaza osim odrižin detalja spomenemo. Načako toga da je šert klanjao namaza da nastupi namazsko vrijeme, toga nema, znači razilaženje klanjaca u smislu da se ne može klanjati povodne prije nastupanja podne namazskog vremena, ni se može klanjati kada, kada izađe namasko vrijeme, osim da se naklanja, a ako naklanjavanje namire za namaza poznato mesela, a, a to znači, to se odnosi na sabah namaz i na jači i na ostale namaze. Dobro. Sljedeći, ovo bi došlo kao, kao treći, treći pravi znači šart. Znači, prvi je taharet, drugi je nastupanje namarskog vremena, treći je pokri, pokrivanje stidnog mjesta, pa je ovdje naveo malo neki detalja, pa kaže, ja hodim uzim netekom i nekoli mešid, svoje ukrase kod svakog mešida, odnosno prilikom odlaska u mešid, odnosno prilikom obavljanja namaza ovom ajetu, ovaj, kao što kaže Abdullah ibn Abbas, ovaj ajet, znači, Allahišanu naređuje da uzmemo zine, ode po zine, to mi ako se prevodimo da ukrasi svoje, ispravno da se da, znači, da se uzme odjeća sa kojom se pokriva stidno mjesto. To je, to je protumačen, koranski ajeti, protumačen tako. Tako da, onaj, oni koji dokazuju, mada se, U prenesnu značenju ili bukvalno značenju možete dokazivati ime. Kad kaže, kad ideš, zaklanjaš, da obučeš najljepšu odjeću. Pa dokazuju se ovima, eto. Huduzine, uzmite svoje ukrase, uzmite vaše ukrase, kada hoćete klanjati. O, znači, protumačene ovdje pod ukrasima da se misli na odjeću koja pokriva stidno mjesto. Što znači, vidjet ćemo znači, od koljina do pupka. A, a, znači, može se u bukvalnu smisku da se uzme ajde dokazivati i da su uzme najljepša najljepša odjeća, ona koja je lepa koja je ukrasna odjeća. Dobro, uh, hadis vjerdosna la yakudo salate haidin ila bi hemari na lašanu ne prima namaz žene, punoljetne žene haid znači ona kao hajzu, znači to je punoljetna žena na nju se misli uh, osim sa hemarom, odnosno sa samarom koji prekrima glavu. Kaži uh, i kada je pitao uh, Selemat ibn Ekva Uh, poslanika sallam sallam o namazu, uh, fi kamisin vahini, kada ga upitao da klanja uh, namaz u jednoj košulji, on rekao nam, vaz rurhu, waleo bi šauke, kaže sveži ga, pa makar i sa, uh, sa nekakvim, nekakvim onaj, šauketom. Ovaj e znači sašimeča uh, pri četvrti znači ovaj svoj svoju odjeću. U glavnom ovaj eh, doka, on navodi ove ovaj argumente kao dokaze obaveze pokrivanja stidnog mjesta, a onda dopojašnjavao pojašnjava šta je stidno mjesto. Naako što kaže Mensa Laurjane ova kadela sitara fesel salat kaže, kaže ona kako klanja go bez odjeći gol, da potpuno go eh, ko klanja, kaže a mogućnost je da se da se pokrije, da obuče odjeću, kaže, fesede da u bližma, njemgo gove namaze pokvarne pojižma učenjaka. I to je tačno. E, a onda pojašnjava ovdje, kaže, avretu ređul benis ureva rukbe. Stidno mjesto, kaže, kod, kod muškarca, u namazu, ovdje govori u namazu, ne mimo namaze. Stidno mjesto kod muškarca, u namazu, kaže, ma, između između pupka i koljena. Na osnovu hadisa, ma beine surre u rukbe avretun ono što je između pupka i koljena, to je stidno mjesto. Kako je dolo ovaj hadis? Hasan. Ispravno je ovaj hadis slab. Hadis je slab, ima slabosti. Znači, svi hadisovom kontekstu su slabi, še je hadbani u digona stepen dobrih hadisa, virodosnijih hadisa zbog naštvari vajta, a svi hadise imaju slabosti. Iako, znači, Fakih, skođu se četiri mezeva radi po njemu, se četiri mezeva radi po hadisu, Znači što se tiče uh, ovog uh, stidno mjesto muškarca namazu, tri mezeba sa džumog ručenjaka, znači da je između pupka i koljena stidno mjesto, što znači da čovjek klanja bez majice gore, da samo buče nekakve, one što kod nas zove dan, danas, Bermude na buče, do koljina što ima, i čak bilo malo iznad koljena da otkrije stegno, znači namaz mu je ispravni valjan. Znači ispod pupka do koljena pokri da klanja u tome namazi ispravni valjan, ponakar bi u prvom safu k kako kako oni nazivaju oni wahabijskim gaćama je da nekla da klanju wahabijskim gaćama prvo sa znači namaz isprane A, a, uglavnom kod nas je prošireno sa, sa našom selefijskom daom ovdje da se treba pokriti leđa, nešto, rame, tako dva ramena to je stav Hanabila inače stav Hanabila je da se mora pokriti jedno od dvoje ramena na osnovi rodostom hadisa, doći taj hadis vjerojatno u detulah kam laju, laju sa li jedna jahadnog, od vas neklanja, a da na jednom od njegova dva ramena nema prekrivač, odjeći Uh, uglavnom imamo drugi hadis u muslimu, ovdje ga nije spomenuo, koji predstica po ovom pitanju, <kuh> da je poslanik sam sam rekao da, uh, da, da klanja osoba u izaru, izar znači znači donja odjeća ispod struka i na su to hadisa znači radi za tim hadisom radi uh, učeniaci tri mezheba i kažu da je znači osno da je minimumo što treba pokriti to između pupka i koljena sa od, određim laganim razilaženjem da li ulazi pupak ili koljeno da li ulazi u stidno meso ili ne ulazi po po tri mezheba ne ulazi, a po hanefija ulazi nešto ulazi nešto ne ulazi Što je tema za sebe nijem cijel, to je sad ogovorimo detaljno. Uglavnom što tiče sidno mjesto žene u namazu, ovdje kaže, žena je svakuluha aure, svak je žena auret sidno mjesto, u namazu, osim njenog lica. I dokazuje to sahisovol maretu auretun ila, ila veđuha fisala, kaže, žena je aure osim njeno lice u namazu. A, hadis, a, kako dol napisalo napisano? Nima ocijene, nima ocijene. Ovo uvijek, a, kafeha wa qalu taala wala yubdinu zinatahun illa ma dhahara nithana suratunur u komentari o tafsir ovog ajeta i neka neka pokazuju svojih ukrasa osim ono što je na ku spaljačni da je došlo u tafsiru u slabim rivajtima, došlo u tafsiru da se misli na lice i na shake pa to spominje znači da žena sa avret kaže osim lica i shaka ode kaže što je prema u tom drugom rivajitu <kuh> Slabi su znači slabici su i ovi e, rivajiti u komentaru ovog ajeta e, slabije ovaj hadis gore al maratu žena je avret stidno mjesto osim njenog lica u namazu e, isprano ode prine što znamo zadnju vrećnicu ahveten jesto muslim fakizo e, isprano po pitanju žene znači da Znači, nema ništa vjerodosno oko toga da žena mora pokriti, imaju stopala, znači ima tu ragadno razilaženje koje je stilno mjesto žene u namazu. Složeni su da treba da pokrije sve, sve osim lica šaka i stopala. Okolica šta, šaka i stopala ima razilaženje, hanefije su na tome da, da može otko, o, o, da otkrije svetroje ovo, A, hanabile i šafije su da, da može otkriti samo... Samo lice, a mali lice, a može lice i šake, otprilike tako je razilaženje. E, otkud kutotaka razilaženje zato što uopšte za šake i za lica nije došlo nešto pre, a, što precizira potom binov redu usom, čak i za noge, prekrivanje stopala. Hadis od Umselema ima slabosti i slabije, i čak je ga izabrali sheh Islamin Temije i Ibn Temin izabostal stav da žen dozvoljeno otkrit namaz. Od, od, od dozvoljeno otkrit e, stopala u toku namaza, jednim ima dokaz koji ukazuje na to da treba pokriti A ona se postavlja drugo pitanje pa dobro šta je dokaz za treba otkrit? Šta je dokaz da treba otkrito? Postavljae oni koji kažu da treba žena sve da pokrije obrnuto dokaz. Kadaaj ti nama dokaz treba otkrit znači a u osnovi treba dokaz onog koji koji zahtjeva da se pokrije. Zašto? Zato što je ovaj, što su ta mjesta znači lice, šake i stopala su po prirodi Mjesta koja žena, dijelovi tijela koja žena po prirodi kretanja, hodanja i znači, nekog kontakta sa sredinom oko sebe budu otkriveni. Kako će žena pokriveni ruku, rat, nešto, ukući oko kuće? Kako će, znači, da se kreće, osim, znači, da, pogotovo prijednač, ako nosi obuč ili tako nešto, uglavnom, znači, po, po prirodi ta, ti dijelovi koji su često otkreveni, su stopala, šake i lice. toga da, da bi vidjela šta se dešava oko njej. Uglavnom, znači, u običaju, u praksu, žena, žena, znači, uglavnom ima otkrevene te dijelove, te dijelove tijela jer ja, pa zato su Hanefije nagel ton stavu znači do je to normalno da bude taj dio kriven i da tu ne ulazi ova iako Hanefijelu ko sebe da ona treba pokutovati evanski dio unutrašnji dio ne treba pokut. Ova, uglavnom ovaj uh, uh, Ono što predstavlja u ovom pitanju, kaže, znači, nema ne jasnog, direktno švijeskog deksta koji je obavezio da mora pokriti i lice, da mora pokriti i šake i, i stopala. Za lice, znači, za lice većina učenjaka rekla da je dozvoljena da otkrije lice u namazu. Nije važiv da otkrije lice u namazu, što je neki pogrešno misli. Žena koja pod nikabom i klanja u društvu muškaraca zbog toga što će vidih muškarci, nema smetnih da pokrije lice. Osim dola na seždje, da, da malo otkrije, da padne na seždje lice i tako dalje. Uglavnom, da nulazimo detalje oko toga. Pojenta ode razilaženja oko, oko lica šaka i stopala, oko čega se razilaže u namazu je oko, znači što nema direktno šrijedarskog teksta koji obavezuje, vjerodostojnog, a i to što su ta mjesta koja u praksi po prirodi žena inače ovo, otkri, otkrivene drži. <kuh> A ovdje je težina ove mesjele u tome, kada neko dođe i kaže ženi je vađiv da, da pokrije šake, ili vađiv da pokrije stopala, pa ona to ne pokrije, ako je važi ili je grešna, ima jedno da je grešna, a ima drugo, otkrila je sidno mjesto, znači na mas. Težina tog propisa, ako ne kažeš to što... Je. Što zapinjemo? Zapinjemo oko toga. Ona koji kaže da je važi pokrit šake, važi pokrit stopala, ako to ne pokri, potpada pod meselu da je grešna, klanja namaza grešna. A druga stvar, ona da li je time pokvarila namaz što nije pokrila ili nije pokrila namaz, pokvarila namaz što nije pokrila. Zašto? Zato što otkriva namirne, otkrivanje, neće što stidno mjestu namazu, pa, ovaj većini učenjaka kvari namaz. I zbog to kad dolazi težina ovog pitanja, jel bitno sad, da kako kažeš, bado što smo zapeli da tu. Nismo mi zapeli oko nego nego stavuočenjača. Neko kad zaber jedan od tih stavova, znači mora biti precizan u tom posledici tog stava. Znači u posljednici tog stava, znači ta uzroka je taj stav, ako se ne ispočne, ne možeš se nošalank ponašati u tom, da kaže, vađim, ali ti je malo ne, ne, ne, nekad mrskom pokriti. Znači ne može tako, ili, ili ti je vađim, ili nije vađim, uglavnom, ovaj, o to tim sam ja detaljniji pisao, koga je interes detaljniji, detaljniji stavujućenjaka, ali težina, to ime, cijeli se vraća na to. Onda on dalje kaže, Lijana Rasulana Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata Gata ve ina faḫida kaže ispravnije je bolje da muslima pokrije svoje svoj natkoljenice svoj stegno što to spomni malo prije spomenu gore da je onaj da je sidno meso između koljena i pupka sa kaže bolji ahvet da sigurnije bolji što to us одnavdi kaže fa in fa in kashfa jaz ali na bi otkrio ono što je iznad koljena kaže dozvoljeno je poslanik otkrio kaže svoje stegno iznad koljena dio znači tijela u nekoliko meseci to je tačno znači došlo dva redusna hadisa došlo dva redusna hadisa u kojim se spominju Buhari i Muslim da je poslani stansle otkrio svoja. Znači, to je tema za sebe doća na ona svakako ona je, u, na, na drugim mjestima, ali kada već spominju ovdje, bitnost što ni imao potrebe da spominu ovo uopšte. Ako je zauzio stav na čemu su sve četiri mezerba da je stidno mjeseče, koljina je nije imao potrebe da ovo spominje. Osim što je, ovaj, što dolazi problem, ovdje su ibn Hazma za ibn Hazma nije stidno mjesto osim šta, kubovi dobor konjega s istnim mjestom samo samo onađ stidno mjesto puni organ i što ono ono ono konjega i i stražnica Ništa ostao konji nigdje više isto mjesto. Škadna je dokaza. Svisla bih hadis, slabih hadisi za za između pupka i koljena, što je tačno slabih hadisi. Kaže a došao je vjerodostnih hadisova da je poslanici imam otkriven da kaže nad U Buhari muslim jednom priliku kada je Osman radila kada je dolazi i tražio da kada je poslanici sjedio društvo društvu Abu Bekra i Omera, došao Abu Bekra, a on kada mi došli kod njega oni mu otkrivenu kaže otkrivenje noge bio brčko vode u brčko noge stavi u vodu. Ovaj a bilo mu otkriven da zasukano iznad koljena ovaj odjeća bila košulja Dignuta, pa mu bilo i nad koljena otkriveno, pa ušao Hadis mutefekonali, pa ušao Abu Bakr, nije pokrivo, ušao Omer radijalno, tražio dozvol po pa ušu. Kad je ušao Osman, on je pokriju taj dio. Pa zbitele opustiti što pokriju, kada mi je ušla, zvojica nisi pokrije, ako ušao Osman, ti pokrije, pa kari, ja, ja, a ja, Osman se stiduje, meleci, kako se ja ne bistidio. stidio. U hladnom tom Hadisu, kari, pojenite, ja otkriju, kaži. Bilo otkriveno i nad koljena, ako je to stidno mjesto, kak ću otkrivi, pos Odgovor navodan, ne bih malo šubo toga, je u tome što u rivajetu jednom došlo, da je otkrio iznad koljena, a u drugom rivajetu je da je došlo da je otkrio podkoljence, sa kajn. U jednom rivajetu je došlo fehidejna, u drugom rivajetu sa kajn. A kada dođu dva rivajeta hadisa, jedan isti hadis, isti događaj, spominje se jedno i drugo, znači to je ih timan, mogućnost da je jedno i drugo. Ima mogućnost da je jedno i drugo, znači ne može reći sto posto ovo i lovo. Znači, moguće da je neko kodiravija koji je prenio da je greškom prenoseno, tako nije bitno. Uglavnom, znači, ne može 100% reći, znači, bilo je otkriveno iznad koljina. Zato što je u drugom rivajetu spomenuti, znači, u istom rivajetu, bohari, musim spomenuto, da je bilo otkriveno uh, sa kajna, to je podkoljenca, a ne iznad koljenu. To, to još tiče ovog hadisa. Tako da ovaj hadis ne može biti presudan po ovom pitanju. Jer imamo ova mnoštva hadisa, ovi hadis koji kojima slabosti, da je stidno mjesto između koljena pubga, znači mnoštvo hadisa i opće privlačka učenjaka, iako imaju u njima ima slabosti. A onda, ovaj, a imamo tu taj, taj drugi slučaj, a, drugi slučaj se desio za vrijeme, a, također hadis je, činim se da ga bilježi muslim, ne znam za Buhari, uglavnom došlo je da je poslanik sallalahu alimu sallalahu jahao jaha, jaha licu konja, pa je jedan od shaba došao I kaže, vidio sam, kako, kako on jahao jahalcu, kaže, vidio sam da mu je bilo, kaže, onaj, kaže, da mu je, hadisi u muslimu, nivu kaže, po, podignuta mu je bila košulja odjeća, pa mu se vidilo, kaže, nadkoljenca, stegno mu se vidilo, fahis, hadisi u muslimu. Uh, Znači, ako uzmemo taj hadis, znači opet se vidi znači, predashabom, bilo mu otkriveno, što znači kazi je da je stidno mjesto pokrije poslanih stansa, ne bi otkrio predashabom. Međutim, ima problem i tu rivajet, i tu odgovor na o, na, za ovaj hadis, što je došlo, znači, isi taj hadis u dva rivajeta kod muslima. Jednom došla, da je, kaže, ka, poslani se kaže, Hasar iz Arehu, kaže Hasar, da je on lično podigao odjeću i otkrio svoje stidno mjesto svoje koljena, a u drugom rivajtu in hasare iz Arehu. in Hasar samo se otkrivo. Znači, nije on namirno otkrivo, nego ne Može čovjek desiti da otkrije stidno mjesto svoje. Ne namirno. I, i tu opet dođe mogućnost. Znači, ili da je namirno otkrivo, ili ne namirno da se samo otkrivo. A ni sve ni nije isto. Da samo se otkrije i da on namirno otkrije. Tako, znači, i sa ove strane, gledajući taj ta hadis, taj događaj, ne može biti presudan po ovom pitanju, da je stidno, da, da nadkoljenica nije stidno mjesto, e, a što je žestoko zauzivno, Hazma, znači, on je uzeo to, znači, da ova dva hadisa posjecaju po ovom pitanju, da je, da stegnu nije stidno mjesto, i onda oborio sve ostale, prevagnio po tom pitanju, kod njega ostalo samo da je stidno mjesto, da je puno organ i, i dubura stražnica. <kled> Dobro. Ovo sam malo, eto, izašteno s temi, ni bilo potrebe da spominje u stvar uopšte. Dobro, sljedeće što je spomenuo ovdje, za, za šartovana maza, a to je, kaže, ištinabune džase, da se osoba klini džasu, to dođe četvrti, četvrti šartovana maza. Ispomenio ovdje Kur'anske adi o tijabe kefatahir i svoju odjeću očist i opet ovaj ajet o kontekstu među prvim surama koji se objavlja i Kalašanu narijedio poslanik samselena da, da ustane, da poziva da, sa ajetima sa, sa kojom je postao vjer, poslanik a dokazuje nešto što je tek posle nastalo praksa kak se ovaj kako se peri i tako dalje mada mnogi učenjaci dokazuju svojim ajetom ajet govori o ashirku i uh, većina selefa tumači ovaj ajet tvoja djela očisti tvoja djela od shirka očisti a ne da se očisti znači od dječa je dokazuju sa ovim svojom ovaj ajet i zbog riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže tenz anil be'life inna 'amatu 'adab al qabr se kaže uh, Mokraći jer je, kaži, većina a, kaburskog azaba od nje. Kaže također dokaz zato je naredio je da se pospje kanta vodi onom a, beduinu koji je mokri u mešćidu, na mjestu gdje on mokrio. I rekao kaže za Sahibu Kabrona koji bio Kabru kaže "E mahadu huma fakande la yastanzihum min al-bal". Kaže jedan od njih ona ona dvojica što se kaznjavaju kaburima jedan od njih je kaže od onih koji se nije čuvao mokrači. Spomnjao smo iličana duć te hadis, smo spominjali to tomačinje. Dvoje tomačinje, šta se misli nećuvao od mokrači. Šta smo rekli za ta dva tomačila? A? ne ne to ne nije to nikako nego šta se tumači estenziju je, je ajmeo drugo rvače je došlo jedno je da se da se znači da se ne operi tako, da se ne opere uopšte a drugo je jedno tumači da ne operi dobro a drugo je da ne vodi računa da se upršči a odnosi se ne jedan na drugo jedno je da se uopšte ne operi znači mokri, a ne operi što da ima prasi mnogi ljudi koji vrši malo no to je jedno, a drugo je znači onaj operije se međutim prilikom mokre ne odračuna pa se uprši. I ostane znači čistoči na njem. Dobro. I onda ovdje... naveo, ovaj, ovaj naveo je hadis o koji govori o čistoči krvi haiza. Tahutu tu taqruduhu bil ma, thumma tanhadduhu, thumma tusalli fihi. Kaže prvoga ostružiš da se osuši pa ga onda popršiš vodom, onda ga opereš vodom i zatim klanjaš unjem, govori za odiću koju koji zadasi krv hajza. <tetos> I kaže, bacio je svoje papuče, skinuo je svoje papuče, kaže, u namazu, kada je klanjao, kada ga obavije, misli, na hadis, onako obavijesio ga Džibril, da ima na njegovim cipala, na njegove njegov njegov odjeće papučama, da je bilo nečistoće. Ovo sve navodi ove hadise, znači, navodi 1, 2, 3, 4, 5 hadisa u kontekstu toga da je važi prilikom namaza da bude, znači, odjeća u klanjamo čista i da bude mjesto na kojem klanjamo čisto. Jedno i drugo a znači, jedno drugo da bude čisto i za i, i za jedno i za drugo se može dokazivati svojim svojim hadisima i to je znači to je ispravno sad ovdje ulazimo u selah šta ako je nečisto onda klanjamo šta ako smo el na minus, svjesno, klanjamo sklanjamo nečistom ili ne znamo da nešto baklanjamo pa, pa vidimo tok namaza da neče tako da to sve što nasela koji koji koji se odgovara i govoreme na drugom mjestu da, da ne otvaramo vrata tome. Glavno şart je znači za valno namaza mimo tahareta, tahareta, odnosno abdesta i gusla jedno od tog dvoga da imaš i da ti bude mjesto na kojem klanjaš i odeća koju klanjaš da budu čisti. Odčisti od čega od koji smo rekli da su nečisto a ne čisti ono kod našto, kada, da nema prašine, da, da nije usisano, da ovako danako. Znači osoba koja bi klanjala čak na, na, na mrvama, na, na, na, na čurbi prosuto, znači njem namaz ispravan, a to što klanjaš nije, očite to je sad druga stvar. E, Sljedeće istihbalo kibla, to dođe kao peto. Znači, da je šart valjansno za da se okreni pravcu kibli, je fe voli več ga šatra mešid al-haram i okreni svoje lice u pravcu mešid al-harama, i zbog uh, riječi poslanika uh, thume stakbil al-kibli, zatim uh, okreni se prema kibli u hadisu, onom poznatog, musiju sala, uh, essa dove imamo kaže fe in hafiyet alihi kibla salla ala hasbi hadhi u predava ona u nje ima slabosko tirmizija kaže jer poslanis sallallahu u, u, u noći uh, tamno je mrklo noći klanjao kaže i usposlan poslika da je bila uh, u, nije bilo pracu kibli, kaže ali nisu ponovili namaz hadis ima o njemu slabosko ali značenje ispravno znači osoba kada ode na nekom mjestu i nema načina sredstva da odredi kiblu Nema ni kompasa, nema telefona, nema mahovine, nema sunca, mjesec, ništa živo ne mora zna, znači odrediti, kako, šta će da uradi. Prvo je osnova, sve što smo mogu spomenuti, prvo je osnova kad odini na neko mjesto da, da koristi sve moguća sredstva da odiri pravac kibli. Prvo je nalaši što ga da pita komšu, da pita ljude koji žive tu gdje je pravac, ne kibli, ljude, odiš pitaš Jozu gdje je kibli, nešao Jozu pita gdje je kibli, gdje je jug, gdje je sjever, kad ti on kaže gdje je jug sjever, onda ti odiriš kiblu. A da pitaš ljudi ko njima već sa i stavom, pitaš gdje kliba, onda on te mogu još konta, ovo će ti baš obrnuto reći, kibla je na sivir te gore odbaci. Ja, jesu. <laughs> znači, znači, prvo, znači, znači koristiš tva moguće načine da odrijiš gdje kliba pitanjem ljudi na osnovu terena, zvijezda, mjeseca, sunca, ovog onog, ne odrediš. Nemaš nič, ni ne na, na osnovu bilo čega možeš odrediti pravac kiblije. Recimo osoba koja je zatvorena nekom prostoru, negdje se izgubila ušom i tako dalje, nema šansi da odredi. E, nakon što uloži truda da odredi pravac kiblije, maksimalno, nakon toga klanja u bilo kom pravcu i ako klanja namaz, nije dužna da ponavi namaz. O tome govori. A ne ono došlo od prve, ono, jedan napremo ofrli klanjađe gusina. Nema šta kako. Znači moraš utvrdi sve moguće. Sve moguće znači načine dođeš gdje pravatski. Kakav pravatski? Nemaš i bukvalan pravatski bilagi. Odrediš pravac sjevera juga, i juga, na osnovu toga znaš odrediti jugoistočno iz naših krajeva i god budeš ovdan na Balkanu jugoistočno se okr i u pravcu se u pravcu se kibli. Čak ako malo fuliju, prema Sudanu, tamo prema, opet, opet je to tu, tu. Dobro, sljedeće, kaže ovdje, nastavlja, kaže, u ajusali rakibunafidev i džihad, kaže, osoba ko klanja na filu uh, u prevoznom sredstvu, na jahalici, uno doba, a danas u autima, u prevoznim sredstvima, kaže, salalara, hidete, hajte, klanja u pravcu kako ide jahalici, kako ide prevoznom sredstvu. Znači, na filu se može klanjati, znači, sve mimo farzova možeš tako klanjati. Od suneta, sun suneta i... Uh, Ona i noćnog namaza, duha namaza i da šta hoćeš isti ono sve to može Tanjaš uhajalci u svom prijeoznom sredstvu u autu i eto nešto slično. Kaže vam ukrahom rid alhaif osoba koja je prisiljena da, da u odini da pracu stanju boravi, osoba koja je bolesna, osoba koja je u strahu, klanja kaže u bilo kom pracuje sa okrednim alhaiftom rid albar aurukbana ako se boji, taksu strahu klanjajte kaže hodajući ili jašući. I kaže bogrići posljednik da bi kada vam se nešto naredi, učinite to koliko se u stanju, koliko su u mogućnosti, betakula mese tato, kada štože u kuranskom ajetu, bojce laha koliko možete ispunjavanja normalna obaveza. I dobro, ovo je jasno, znači ima ovdje neki detalj, oko kibli, ne možemo tvo, otvarati sva pitanja, i sljedeće spomenu ovdje, to je Nijet, mada je opet poslije spomenuo Nijet kod farzu ova namaza, odmah prvu stvaru a dokazani je temohsin lehu din i in inemal amal biniyat znači standardo uvijek gdje god se dokazuje niet dokazuje sa dva sa ova dva šireska komentata mohsin al-ara iskanom vjeru ispovjedajući ili odna kuranski ajet u sure bejne i ovaj hadis inemal amal biniyat Uh, djela se u cijene prema, prema nijetima. I tima smo završili znači ove šartove namaza. Ima još neki drugi učenja, spomljala neke određene šartove, koji poslije razilaženja, ovo su znači, najbitniji šartove. Ima ih šest, jel tako? Šest. Bez, bez ova tri opća. Dobro. Svanikallahu me vabantkashadu en lana i taj stakvirka ve tubu i lejke. Pauza lagana, idemo dalje. Andanusan. Andanusan. Andanusan.